Lejet af Tro på for Evigt med Pernille Storm Øster og Jeppe Vad Vester. Hej Pernille. Hej Jeppe. Vi har besøg af Anne i dag, der har mistet sin kæreste Christian. Men lige inden vi går på, der finder du jo ud af, at du faktisk også har et øh, en relation til Christian. Ja, det var virkelig sådan et et su i maven eller det var faktisk pudsigt, fordi at Anne selv nævnte, at, at Christian havde nævnt øh, fortælling om min lillebror til hende, og så pludselig havde hun ligesom, altså det har han gjort for lang tid siden, og da hun så hørte at det var podcast. Nu så tror jeg at hun ligesom havde forbundet nogle tråde op i hjernen, og okay, det var så måske Panilis lillebror, og det var præcis den følelse jeg havde bare med. Annes kæreste, Christian, for han var min idrætslærer, da jeg gik i gymnasiet. Og det kom bare lige pludselig meget tæt på. Altså, det kommer altid tæt på, når vi snakker med gæsterne, fordi man får en idé om, hvem de er. Men det gør man jo gennem deres fortælling. Der, der med de der få ord, hvor hun bare lige fik sagt, at det var Christian, det... Ja, det gjorde helt vildt meget indtryk på mig, fordi jeg var enormt glad for ham, og fordi at... Mine venner fra gymnasiet og jeg var meget berørt af det, da vi hørte, at han var død. Um ja, i en alder af, af ja. 37 år. ja. Ja, hvis faktisk engang han var så gammel. Jeg følte, at... Det var også det der med, når man havde unge gymnasielærer. Nu er det selvfølgelig også noget tid siden, jeg gik i gymnasiet, men... Det var der bare altid noget helt specielt over, fordi man følte, at man var mere på bølgelængden med nogle af de der gamle nisser, som også kunne være fantastiske, men stadig... Ja, så det rørte mig, og det rørte mig helt vildt meget at høre Anne fortælle, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvilket tomrum man må blive efterladt i, når ens kæreste dør, fordi... I vores alder, eller Anne er jo lidt ældre end også, men stadig, der, der er det jo en kæmpe del af ens hverdag. Hvad synes du om det her, vi kommer ind på, om Anne så bliver negligeret, fordi hun ikke er gift, men bare en, bare en kæreste? Ja, men jeg tror generelt det der, vi har snakket om det før, hvor vi har kaldt det sårret, at jeg bliver altid øh, progeret på de andres vejene, eller sådan frustreret, fordi at det gør så ondt. Altså, vi kender det vel alle sammen i en eller anden grad, også i forhold til, når der når, når tiden går altså, sådan, og, altså jeg kan jo mærke hver gang hvis folk spørger hvor længe det er siden at min lillebror døde at hver gang jeg skal tilføje et år til det så gør det ondt fordi jeg føler automatisk at der er så en eller anden vurdering af hvor ondt det gør og det er jo det hun oplever bare i højere grad og det øhm, ja jeg synes det er så svært at forstå men vi har jo hørt det før også hvis det er ens veninde eller, ja, eller en eller anden lignende relation hvor, hvor folk kan bruge nogle vendinger der kan gøre det på en eller anden måde bliver negligeret og til det, der vil jeg nærmest gerne uh, citere uh, Anne fra den her uh, afsnit, vi skal høre, da hun siger, at det er ikke længden af relationen, det er dybden. Ja. Yeah. Det var godt nok smukt. Ja, yeah, det var uh, meget, meget fint. Ja. Det er også lige værd at, nævne, at den her, uh, at vores uh, dansk podcast er optaget dagen efter, at Danmark spillede i går og kvalget og kiggede videre til den digitalen, og det refererer vi lidt til. Ja. Mm, yeah. Og det er jo simpelthen fordi, at... Uh, at Anne og Christian de delte meget med fodbold også. Ja, og men, Christian skulle virkelig have oplevet den kamp i går. Ja, det kunne man godt fornemme. Ja, ja det var også en god kamp. Men øh, det kan I, altså igen, det er lyt til podcasten, så, øh, så giver det sig selv. Ja. Og så skal vi også lige fortælle øh, en god nyhed. Ja. Vi går på sommerferie nu, men vi vender stærkt tilbage med nye afsnit efter sommeren. Og så bliver vi altså hængende, fordi så er det altså 20 afsnit, bum, bum. der kommer. Det ja. bliver rigtig, rigtig godt. Ja, det gør det. Det bliver, en, det bliver en god sæson, og det har været en fantastisk sæson i år. Ja. Der har været helt vildt mange indtryk og skønne mennesker, og der ligger en masse afsnit til hvis I kan høre dem igennem. Så uh, giv det med lyt på en regnværdsdag. Ja, så tror jeg også lige, at jeg vil sige igen, vi har sagt det før, men det betyder så helt enormt meget, når I skriver til os, eller til Liv og Død, og vi får beskeder via dem, når I skriver og fortæller om jeres tab, og hvorfor at podcasten gør en forskel på en eller anden måde. Det gør, at det giver helt vildt meget mening og lave det mig jeg gør, så det skal I virkelig have tusind tak, og tusind tak, fordi at I lytter med. Ja, helt vildt. Det er kæmpe privilegier, og også, jo mere I skriver ind og sådan noget, det er, det er så fantastisk, og vi, vi læser dem, så vi bliver glade, mm. og det, giver, ja, det får det til at give mening, og det er efterhånden alt det, vi stræber efter. Skal vi ikke lade det være ordene, og så sige, at vi lyttes ved efter sommeren? Jo, jeg synes, vi skal nyde det her sæsons sidste afsnit, og så ses vi på den anden side af jeg plejede at tro på for evigt. En serie for Laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej Anne. Hej. Og tak fordi du er velkommen. Anne, vil du ikke starte med at fortælle, hvem du har mistet og hvordan? Og så kan du bare starte fortællingen, hvor du synes, det giver mening. Jo, selvfølgelig. Jeg har mistet min kæreste Christian sidste år til en hjernetumor. Og jeg vil egentlig starte min fortælling nytårsaften i 2018, fordi at der var mig og Christian, vi var sammen øh, den dag, og det var rigtig hyggeligt, jeg kan bare huske, at hvad hedder det, det var sådan rigtig rigtig dejlig nytårsaften, og øh, der omkring kl. 12 og sådan noget, og, der får vi sådan nogle, hvad hedder det, nogle kinesiske mm. kager, hvor der står sådan en lille spot om ind i, og sådan noget, så fik jeg en, hvor der stod, at, at øh, hvad hedder det, ja, det... Der vil ske en masse gode ting i det nye år, og sådan noget så tænkte jeg, det var da dejligt, og så glæder jeg mig egentlig til det. Og så, øhm, hvad hedder det, øhm, og året starter egentlig også fint nok, og, sådan noget. Øhm, og så omkring øh, sådan i starten af februar, så min kæreste, han får sådan lidt ondt i hovedet og bliver sådan lidt syg og sådan noget. Og vi tænker ikke rigtig over det, for jeg tænker, jamen, det er vinter, og det er meget normalt, at man bliver sådan lidt ja, dårlig, øhm, og det går sådan også væk, og sådan noget så tager han på skifer sammen med sine forældre. Og har en rigtig god tur der, og så, når han kommer hjem, så begynder han så at blive syg igen, eller få ondt i hovedet igen. Og går til lægen, og hun siger, at det er nok noget bi -hulebetændelse, eller et eller andet. Og, så og det skal vi ikke tænke så meget over, og så tror vi selvfølgelig på det. Og, og så Christian, han, sådan, han får Christian det lidt bedre en gang imellem, men, men det bliver aldrig sådan rigtig godt. Han går ind sådan har sådan et konstant hovedpine. Men altså, panodiler, det tager det, så vi tænker ikke så meget over det. Det er nok det der bi-hulebetændelse, som hvad hedder lægen, sagde, og så øh, fortsætter det egentlig bare, så bliver det sådan gradvist værre, at han begynder at få sådan nogle opkastanfald, hvor han kaster op, og det er jo sådan lidt mærkeligt at gå til lægen igen, og hun siger, nu skal jeg have en recept på 100 panodiler, og så siger han, så kan du komme igen, når du har brug for flere. Øhm, og så, øh, hvad hedder det, så til sidst, så kan jeg huske, at så siger så nu skal du gå ned til lægen, og så skal du bede hende om at sende dig videre til nogen, fordi at det er jo ikke normalt at have ondt i hovedet så længe. Og så bliver jeg er så sendt til en ørenæse-halslæge, som så siger, at han kan ikke rigtig se noget. Og så spørger han faktisk, om Christian han er sådan, om han er lidt skæv i ansigtet. Og Christian har altid været sådan en lille smule asymmetrisk i ansigtet, så jeg har ikke sådan lagt mærke til noget. Og sådan, så jeg siger jeg at det ved jeg ikke rigtig, om du er. men, men altså øhm, Og den her hovedpine fortsætter. så Og så til sidst, så vi skulle have været til hans lillebrors fødselsdag der i slutningen af marts. Og så blev vi nødt til at melde afbud, fordi Christian har det rigtig dårligt. Og så bliver hans mor meget bekymret, fordi det er ikke normalt at have ondt i hovedet så længe, som Christian havde. Så hun går op, hun arbejder på Hillerød Hospital på det tidspunkt, og går op og snakker med lægerne derop, som siger, han skal scannes, fordi det er ikke normalt at have ondt i hovedet så længe, og det kunne, være, det kunne være en hjernetumor. Men der er også, altså samtidig har vi jo også sådan lidt, hjem. Christian, han, er, han var, 35, nej, jeg jeg var 35, 36 år på det tidspunkt, så er det sådan lidt, nej, altså... Det er jo ikke en hjernetumor, det er noget gamle mennesker for ikke. Mm. Øhm, så, ja, så selvfølgelig er det dejligt, at han bliver skannet. Øh, eller der er nogen, der gør noget. Øh, men hvad hedder det? Altså, jeg tror ikke, at vi sådan havde regnet med, at de ville finde noget sådan voldsomt. Og så bliver han så skannet den 2. april. Og så får vi at vide, at det er en tumor, han har i hjernen. Lige med det samme efter, når... de siger, Ja, altså, jeg var på arbejde. Øhm, på det herværende tidspunkt, og så skriver Christian til mig, fordi at han, hans far havde været med ham inden for at blive scannet, øhm, og så skriver han så til mig, han lovede at skrive til mig, når de vidste, hvad der ligesom skulle ske med ham, og hvad der scanning ville vise. Så, øhm, hvad hedder det, så skrev han, at det var noget tumoragtigt noget. Og så kan jeg huske, så kom hele verden bare fuldstændig i stå. Altså, sådan, altså det, der, jeg kan ikke engang huske sådan rigtigt, hvad jeg gjorde, jeg bare huskte, at jeg, ville hjem, jeg skulle hjem, og der kom nogen fra mit arbejde og ville spørge mig, om et eller andet, og jeg kunne huske sådan, det, altså, jeg ikke engang husker, hvad jeg sagde til mig og svarede, fordi det var bare sådan, det var virkelig, virkelig, sådan, det havde jeg virkelig ikke regnet med, selvom man jo godt ved, at der er en risiko for det, når manden har været syg så længe, som han havde. Øhm, så, hvad hedder det? Så jeg tager ud til Vispebjerg Hospital, og sådan på vej derud, der cykler derud og sådan noget, så får jeg også berolet lidt mig selv og siger, at de kunne se et eller andet, sådan en, en klump af et eller andet, men, men der er jo ingen, der siger, at det ikke. Bundartet. Der er jo ingen, der siger, at det er en tumor. Det kan måske også være noget andet. Det kan også være en infektion, man måske ikke kan se. Eller et eller andet. For sådan, beroliget mig selv. Og så der kommer der ud, så ser jeg sådan en kvinde komme ud fra en af afdelingerne. Og hun ser bare fuldstændig oprevet ud. Og sådan og tænker, åh oh, nej, der er en eller anden, der har fået nogle rigtig dårlige nyheder. Og så kommer jeg tættere på, så kan jeg faktisk se, at det er faktisk min svigermor, øhm, som kommer ud der. Øhm, og der kommer en dame hen og holder lidt om hende. Og, sådan. og så siger hun til mig, at det er noget rigtig lort øhm, og så kommer vi ind til Christian, og Christian han, altså, han har aldrig været sådan en, der har sådan noget sådan super til at udtrykke sine følelser og sådan noget. Så han tager det sådan meget stille og roligt, synes jeg egentlig, for en, der lige har fået at vide, at du højst sandsynlig har en krafttumor i hjernen. Ja, det lyder også til han det sms. var sådan Ja, øh... ja. sådan prøver at underspille det ja. lidt, ikke? at den, det er noget tumoragtigt. Øhm, og jeg kan huske, at øh, han sidder egentlig bare sådan og smiler til mig og sådan siger hej, som om at en har intet rigtig at øh. og øh. Men jeg kan jo godt se på hans mor, at det her det er rigtig, rigtig alvorligt. Ikke? Øh. På den måde, hun ligesom reagerer på. Øh. Og, men samtidig var det også lidt mærkeligt, fordi at Christian han havde jo haft rigtig, rigtig ondt i hovedet, og været sådan meget sådan ikke til stede. Og så har han jo fået noget til ligesom at tage det tryk oven i hovedet, som man får, når man har en tumor. Så lige pludselig var han jo faktisk også rigtig meget sig selv, for det havde virket, det her prednisolog, man får for at tage det der tryk. Så det var også en underlig oplevelse, at her sidder Christian, og han er højst sandsynligt meget, meget syg, men samtidig er han også for første gang i rigtig, rigtig lang tid, sådan følger jeg, sig selv. Så det var også lidt mærkeligt, at man ligesom skulle være i det. Så det der, man kan få, der kan let trykket, det virker man med det samme? Det virkede ret hurtigt, eller i hvert fald da jeg kom ind, ikke? Ja. Og der kunne du mærke, fordi han førhen har været så trykket af jeg har haft så mange smager. Ja, han har jo nærmest sovet hele tiden, og ikke rigtig kunne overskue noget. Og sådan, altså, så lige pludselig sad han bare og sådan, kunne joke og snakke, mm -hmm. som han kunne før. Så det var, det var en ret mærkelig oplevelse. Og så kommer der så også en læge ind senere, og vi bliver så samlet. Hans lillebror kommer også til, at alle er jo kede af det, og fuldstændig i chok over, hvad det er, vi lige har fået at vide her. Og siger, at øh, nu kommer den til at gå stærkt. Nu rører den ind i det her pakke, altså en kraftpakkeforløb, og nu kommer den til at gå stærkt. Og det gjorde det også. Altså han blev allerede opereret om fredagen. Øhm, og øhm, hvad hedder det? Ja, vi har opereret om fredagen, og så der om fredagen, hvor at vi så kommer op til ham, hvor han så vågen efter operationen, og sådan. så kommer der bare sådan en læge ind. Øhm, og han er sikkert en rigtig, rigtig dygtig nævrikuro, men han er ikke så god til mennesker, fordi så kommer der bare ind og siger, ja, øh, det er underartet. God weekend. Og så står vi der. <laughs> og sådan fuldstændig i og så går han bare, og det er sådan, altså, man fuldstændig paralyseret, fordi det jo lige så sagt, og sagde, det er men, men samtidig sådan, god weekend, og så går du bare, ikke? Altså, ikke noget med at lige forklare måske, eller sådan. Så indtil da han sagde det, så kunne der stadig være håb for, at det kunne være noget, der lidt kunne klares, eller hvordan? Ja. Ja, ja det måske var en, en godartet tumor, ja. eller ja. et eller andet. Så det slukker ikke, han lige i 10 minutter i hyraften fredag. Det gør han. <laughs> og ønsker og så, god weekend. Ja. Og <laughs> det er bare sådan, vi har lige siddet nede i haven, Risøptaler har sådan en have, øh, øh, ned i, eller en gård er det faktisk, hvor man kan sidde ud. Og vi har lige siddet der ned og var egentlig sådan kommet sådan ved godt mod igen, fordi vi havde sådan været bange for selvfølgelig, det er en stor ting at blive røret i hjernen. Øh, og været oppe med Kristen og han kunne kende os, så han virkede til at sådan under omstændighederne, at have det fint jo, eller sådan hvad man skal sige. Og sådan, så vi var egentlig sådan vi godt mod lige, da vi sad nede i haven og skulle til at spise noget, og så bliver vi så ringet op og skal derop, og så får vi så den der besked, ikke? hvor det er sådan, bare bliver slået tilbage øhm, langt tilbage, længere end start faktisk. Og altså. havde operationen havde den virket? Øh, ja, øhm, han sagde, kiruren, det noget han også lige sige, at sige, han havde fjernet det, han kunne. Øhm, så de havde fået det meste ud. Men fordi, at den type kraft, som Christian har, den måde, den spreder sig på, den laver sådan nogle fangearmagtigt. Så det er rigtig svært at fjerne det hele. Øhm, så der sad en lille rest derinde, og det var så den rest, man skulle prøve at holde nede så længe som overhovedet muligt. Øhm, Men sagde han allerede der, så altså, havde jeg allerede en fornemmelse af der, at det var noget, Christian ikke kunne blive rask af? Øhm, både og, hvad jeg sige. Øhm, der er jo ikke nogen, der havde stillet en diagnose endnu, som sådan. Men øhm, der skal jo ikke søge meget på Google før du godt kan læse, hvad prognoserne på hjernekraft er. Mm. Og de er ikke gode. Øhm, og slet ikke, når du får at vide, at den er unartet. Så er det... Øhm, så, hvad hedder det... Øhm, sådan, lige der har vi ikke fået en endelig øh, diagnose på, på, at Christian fejler, men vi ved jo nok alle sammen godt, at det er ikke helt godt det, der sådan kommer til at skulle ske fremadrettet. Og der går også 14 dages tid, mener jeg, fra at han bliver prøveret til, at øh, vi får at vide, hvad det er, hvor vi så skal ind på Rigshospitalet igen, og får at vide, at, øh, at det er det, der hedder cleoplastom, og at øh, overlevelseschancerne er ikke ret store. De fleste lever et, et lille års tid efter, jeg de har fået stillet diagnosen. Og femårsprognoserne er ikke gode. Så det var jo en... Hvordan reagerer I på det ord? Øhm vi var ikke, mig og Kristens lillebror og Kristens lillebrors kæreste var ikke med inden, fordi Kristen havde valgt, at det kun skulle være ham og hans forældre. Um, så da de kommer ud kan vi jo godt se på dem, at det er ikke gode nyheder, de har fået, og da vi så får det at vide, Altså sådan, det er sådan jeg tænkt, at den dag, hvor at skrev, at han havde fået en tumor, der tænkte, at nu eksploderer hele verden. Men det gjorde den så bare lige en gang til den dag. Og hvor gammel er Kristen på det her tidspunkt? Han er, er 36. Og øhm, hvordan reagerer Christian der? Det er faktisk den første og eneste gang, jeg har set ham fælde en tår. Mm. Han græd ikke sådan rigtigt, men han, han fældede et par tår. Mm. Øhm, det var jo selvfølgelig en, en voldsom besked at få, at man som 36-årig ikke har særlig lang tid tilbage. Øhm, og det var jo ikke fordi han sådan følte, at... Altså, det var ikke fordi han sådan et to stoffer eller drak eller noget. Han levede et sundt liv jo. Han var idrætslæger og gik meget op i det der med at passe på sin krop og, og spise sundt og motionere og sådan noget. Så, altså, jeg tror, han følte det var meget uretfærdigt, faktisk. Det her. Altså, sådan. Men igen, så Christian, han var ikke sådan en, der sådan delte ud af sine følelser. Så det var også nogle gange lidt svært at få noget sådan konkret ud af ham med hvordan han egentlig havde det, men jeg tror, at han har været rigtig, rigtig sur og ked af det, og, og bange os sikkert. Øhm. Men Christian, han har altid været sådan en, han, han har altid passet rigtig godt på folk omkring sig, og, og gået meget op i, hvordan de havde det, så nogle gange så føler jeg også lidt, at han måske passede mere på os, end, end sig selv, måske, ikke? at han så Altså, han, det, han, altså, han kunne gøre noget konkret ved at trøste os, for eksempel, og, og tage hånd om os. Øhm, det var noget, han kunne gøre måske, sådan handle på, hvorimod at det andet, det var ude af hans hænder. Øhm, det var jo lærende, og man måtte jo prøve at se, hvad der, ligesom, hvordan han responderer på det her behandling. Mm. Øhm, så, og han starter jo så også i sådan et ret hård eller behandlingsforløb, hvor han skal have stråler 30 gange, øh, og skal have kemo, og samtidig i en la lavdosis kemo, og så skal han have de her 30-32 stråler, mm. eller stråle gange. Og øh, så efterfølgende så holder en pause på en måned, og så skal han så have kemo hver 4 uge i 6 måneder cirka. Okay. Øh, og det er jo også noget, der tager rigtig, rigtig hårdt på, på kroppen, og man bliver meget træt og sådan. Men jeg synes egentlig, at han... han han gjorde faktisk, jeg synes, han gjorde det helt vildt godt igennem det der, fordi han gjorde rigtig meget ud af, at selvom han var syg, og han var meget alvorligt syg, øhm, så skulle det ikke ændre hans, sådan, øhm, hans måde at være på hans liv, altså det skulle ændre det så lidt som overhovedet muligt, så selvom han var sindssygt træt af at have kvalme af det her kemo og sådan noget, så havde han for givet mig i julegave, der han givet mig, at vi skulle ind og se flashdance. Og, øhm, og det er sådan lidt, der siger til ham, det er okay, hvis vi ikke tager sted, fordi at, han havde det rigtig skidt den dag, og det var varmt, og han havde kvalme, og han havde ondt i hovedet, og sådan noget, men sådan, nej, vi skal sted. og Christian, han var jo næsten to meter høj, og så havde vi fået sådan nogle pladser op i sådan, ja, oppe på selve sådan, hvad hedder det, ja, balkongen, ja, det er lige, lige præcis der, hvor der ikke er særlig meget benplads, og han sad både sådan helt klemt sammen mellem mig og sådan en anden dame, og havde rigtig dårligt og alligevel så havde han sådan, at vi skulle bare se det der, fordi det var, min, det var hans julegave mm. til mig. Og sådan, så han gjorde rigtig meget ud af, at sådan, også omkring ham, ikke havde det skidt, mm. i hvert fald. Og det synes jeg, både var rigtig, rigtig stort af og ham, og rigtig, rigtig sødt, men det var også, nogle gange blev jeg også lakeret på hans vegne, fordi det var jo, altså, det var jo ikke ham, der skulle trøste os. Jo. Mm. Det var jo også, der skulle være der for ham, ikke for det var ham, der var syg. Øhm, men... Øhm, men han klaret hele det der forløb rigtig, rigtig fint. Og den første scanning, det er sådan, når man får det der hvad glioblastom, så skal man til scanning hver, hver tredje måned. Det skal man resten af livet. Fordi den er så aggressiv, den øh, cancertype. Øh, så den første scanning, vi kommer til, der får vi også gode nyheder. Der er den faktisk krumpet en lille smule, den her. Øh, hvad hedder det? Det er den lille rest af tumor, der var tilbage. Øh, og vi blev alle sammen rigtig glade, jo, fordi at det... Så føler man lidt om så, så kan man leve lidt igen, og så kan man ligesom, Så er der måske en eller anden form for fremtid. Øhm, så hvad hedder det. Så det var en rigtig dejlig nyhed, men så allerede gangen efter, får vi jo så at vide, at det har spredt sig. Til den anden halvdel af hjernen. Han havde en tumor i venstre side, og nu sig til højre side. Og hvad med på det her tidspunkt? Kan du mærke noget på Christian? Øh, nej, okay. ikke rigtigt. Øhm. Og har han mindre smerter, end inden han begyndte på forløbet? Øh, ja, han har ikke ondt i hovedet, så det, på den måde, på det tidspunkt. Øhm, men øhm, det var jo et kæmpe slag i hovedet, for det var lige før, han skulle have haft sin sidste kemobehandling. Mm. Øh, og vi skulle ud af det her kemo, og forhåbentlig så havde vi gået og glædet os til, at vi skulle, han skulle stoppe på det her kemo, så man kunne komme tilbage og få den samme energi og få en eller anden form for livskvalitet. Altså, vi synes egentlig, vi havde ret meget altid i betragtning, men det der med at kunne komme ud af det, der var jo den der måned, hvor han var kemofri mellem stråler, og så den skulle starte på kun kemobehandling og sådan noget, og det var bare en virkelig, virkelig dejlig måned, fordi han bare var så frisk, og han var så selv hmm. øhm, i den periode. Så der havde vi alle sammen gået og glædet os til, at, at det ville han blive igen, efterfølgende. Og havde nok også lidt, fordi den første scanning var gået så fint håbet på, at den, så, det kan gøre den næste selvfølgelig også. Men det var den så bare ikke desværre, så der er julemåneden, det var så i december, skulle vi så til at skifte behandlingsform og han skulle til at have noget andet. En anden behandlingstype, hvor man skulle komme ind hver 14. dag, og det var meget sådan ind og ud af hospitalet, ikke? fordi så skulle du ind og til blodprøver inden, for at være sikker på, at dine blodtal var okay, eller dine tal var okay i forhold til, om du kunne få kemo igen, og sådan noget. Og så i den periode, der begyndte han... Øh, sådan, jeg var ikke nede at mærke til, da vi var i det, men sådan... Men hvis man kigger tilbage på det, kan man måske godt se, at han begyndte at ændre sig en lille smule sådan gradvist i den periode. Øhm, og så der i slutningen af januar øh, 2020, der går, det så, altså der går det rigtig galt, kan man sige. Eller der ændrer han sig rigtig, rigtig meget. Det er sådan noget med lige pludselig... Det går det, det hurtigt. Var, det går rigtig hurtigt lige pludselig, ja. Fordi Christian har altid været sindssygt god til at huske. Har han har altid været så meget rationelt tænkende menneske, og sådan noget. Og lige pludselig, så kunne du ikke snakke rationelt med ham længere. Han troede, at øh, klokken var 4 om morgenen, selvom den var 6 om aftenen, og jeg ved godt, at det var mørkt udenfor, for det var i januar, men man, altså selvom jeg viste ham øh, uret på tv så sagde han, jamen, det var mig, der havde stillet på det, eller sådan. Du kunne slet ikke snakke rationelt med ham. Da min mor, hun havde øh, hun fik også kraft i hjernen ja. i et forløb, der nåede jeg til et tidspunkt, inden hun døde, hvor hun ligesom du, helt ligesom du oplevede, hun blev mindre og mindre rationel ja. Hvor jeg også nået til et tidspunkt, hvor jeg måtte erkende, at det her, det er ikke min mor. Nåede ja. du til det tidspunkt der? At det var ikke den version af Christian? Mm. Både og, tror jeg. Fordi jeg tror også et eller andet sted, at jeg ikke ville indse, at det ikke var Christian længere. Fordi det var ret voldsomt, at skulle ligesom erkende, at det var ikke Christian mere. Øhm, og det var også svært, fordi at han havde jo også nogle klare øjeblikke, hvor han faktisk var sig selv. Og, og det var sådan... Man kan sige, i starten, der de ting, han sagde, var jo ikke sådan fuldstændig. Altså jo, selvfølgelig, at han, han troede, at det var nat, selvom det var dag og sådan noget. ting. Det var jo selvfølgelig. Men, men også mange af de ting, han sagde, det var jo ikke, fordi det var sådan fuldstændig langt ud. Det kunne være sådan noget med, at han troede, at han havde en aftale med nogen. Og det kunne han jo sagtens have haft. Men det var jo, altså... Men det var bare ikke altid, han havde det. Øh. Så det var svært nogle gange også at finde ud af, hvornår er du egentlig der selv? Og hvornår er du faktisk ikke der selv? Og det var rigtig, rigtig svært. Ja, for det ved han jo heller ikke. Nej, det vidste han nemlig heller ikke. Og altså. var han selv frustreret over det? Altså kunne han selv for eksempel det med klokken, bliver han selv, blev han selv frustreret, eller bliver frustreret på dig? Eller? Altså det værste ved det hele var, at han var jo godt klar over det. Man kan sige, der er nogle gange, hvis du så bliver rigtig, rigtig syg oveni i, i hjernen, at, så du ikke selv, for eksempel hvis du er meget, meget dement eller sådan noget, så er ikke altid, du selv er klar over, mm. at den er galt. Men det vidste han godt, og det var faktisk det, der gjorde allermest ondt. Det var det der med, at han godt selv vidste, at den var galt. Og han kunne blive rigtig sur på sig selv, og han havde de der klare øjeblikke, hvor han sådan kunne finde... Altså, hvor han bare sådan kunne skille sig selv ud. Hvor man siger, det var jo ikke din skyld, og du kan jo ikke gøre for, at det er sådan, men hvor han bare... Og det, det gjorde rigtig, rigtig ondt. Ja, det må næsten have været udholdigt. Mm. Ja. Fordi at, øh, han kunne stå og sige, at han ikke duede til noget og sådan noget, hvor man siger, men, det passer jo ikke. Selvfølgelig duer du til noget, ikke? Altså, mm. men, men det var svært, fordi jeg kan jo godt forstå, hvad han mener med det, for han har været vant til at kunne klare sig selv, og så lige pludselig. Så skal han have hjælp til rigtig mange ting, for han ikke kan huske, og han ikke altså, ja, tænker rationelt længere. Det var rigtig, rigtig svært. Altså. Og gik han på arbejde på det her tidspunkt? Øh, ja, det gjorde han. Mm. Øhm, og det var jo også svært for os som pårørende at finde ud af, øh, hvad hedder det. Hvornår, altså, fordi det var så svært for os at finde ud af, hvornår var han kristen, og hvornår var han ikke rigtig kristen så var det var også svært for os at finde ud af, hvad han egentlig sådan kunne, øh, og hvad han måske burde. Altså, set bagspejlet jer, så skulle han jo ikke have gået på arbejde den sidste måned, men vi troede jo på, at når han sagde, at det kunne han godt, så ville vi jo heller ikke, altså, det var også svært det der med at sige, nej, det skal du ikke, fordi det var noget af det, han havde rigtig stor glæde ved, det var jo sit arbejde, så så er det var også svært at sige til ham, det skal du ikke, det, det kan du ikke mere, hvis det var noget, der gav ham glæde. Og han, han var lærer op på Frederiksborg Gymnasium i Hillerød. Og øhm, hvad hedder det? Han var rigtig, rigtig glad for sit job. Og der, han havde heldigvis også mange elever, der var rigtig glade for ham. Så vi har også bagefter fundet ud af, at også nogle af de her elever de har været så søde og dækket over ham. Øhm, så den blev måske ikke trukket lidt længere, end den burde være. I forhold til, om han skulle have gået på arbejde eller ej. Mm. Øhm, men øhm, så den 20 februar i 2020, der havde vi havde vundet sådan nogle billetter til Nick Minaj, så Nicki Minaj koncert øhm, Og der tager vi så ind, og der kan jeg huske, at vi glæder os rigtig meget til, specielt mig. <laughs> <laughs> øhm, og vi skulle ind sammen med, man måtte tage to med, eller den, der vandt, måtte tage tre med, og så var det selvfølgelig mig og Christian, og så tog vi så hver en veninde med. Så tog han sin gode veninde Cecilia op fra FG med, og jeg tog min veninde Katarina med. Og... Øhm, hvad hedder det? Der kan jeg huske, at øh, der ser vi næsten hele den her koncert, og så til sidst, så begynder Christian, så, og så får han sådan en opkastanfald igen, og sådan. Og vi må ud, og han må sådan ligge, og vi prøver at ringe til hans forældre, om de ikke vil komme og hente os, fordi vi kan ikke komme hjem med metron selv, noget, fordi han har det så dårligt. Og vi får også ringet til Bispebjerg øh, Hospital, som Christian sådan hørte ind under på det herværende tidspunkt, øh, som så siger, at vi skal komme ud til dem, fordi de vil gerne lige have ham til observation. Øh, og det bliver egentlig starten på den sidste måned af Christians liv. Øhm, fordi så bliver vi indlagt ude på Bispebjerg Hospital. Og er der en uge, og så kommer vi egentlig hjem, og så skal vi prøve at være hjemme, hvor han skal have noget hjælp fra kommunen og sådan noget. Fordi han egentlig ikke rigtig må være alene, fordi han ikke er så rationelt tænkt længere. Øhm, og vi dækker, altså hans far, øh, hvad hedder det, var gået på efterløn, så han var der også rigtig meget og hjælpe til der. Og så, øh, hvad hedder det... Øh, så går der en uge, og så, øh, øh, hvad hedder det, så ringer hans øh, onkolog, og prøver, altså hun kan snakke med Christian, fordi de havde været bekymrede for ham, de sidste han var deroppe, der havde han snakket meget usammenhængende og det havde været sådan lidt, at så hun ville gerne lige selv snakke med ham og sådan noget. Øhm, og øhm, de lægger så en scanning ind, hvor de så scanner Christian en gang til. Fordi de sådan imellem de her scanninger, de der tre måneders scanninger og sådan mm. noget det er sådan en ekstra scanning, for hun er meget bekymret for. Hun synes, han han er blevet meget anderledes eller sådan mm. svær. Sådan. Og er, du er, så meget. er du enig i det på det tidspunkt? Ja. ja. ja, Så han bliver scannet igen, og så kan de jo se, at, at det den her altså kræften den, den har vi fået rigtig godt fat. Så hvad hedder det? De, øh, og den type behandling, han var på, eller ja der, den virker ikke, som den skal. Så nu skal han over og prøve noget helt tredje øh, kemo som er meget, meget giftige piller, øh, han skal have. Øh, og han når så at få taget de første, og så går der et døgn, og så begynder han at kaste rigtig meget op igen, og, sådan noget. og så bliver vi så indlagt igen på Bispebjerg Hospital, hvor vi så om fredagen får at vide, øh, vi bliver kaldt til sådan en, en samtale, som, det er sådan noget stuegang, kalder de det, hvor man sådan lige kommer ind, og så snakker man lidt omkring øh hvad de sådan har observeret, og hvad de sådan mener, der skal ske med, med Christian. Og der får vi så at vide, at nu er der bare ikke mere, de kan gøre. Hans hjerne er så presset og så syg nu, at man kan ikke gøre mere for ham. Øhm, så de vil tage hans livsforlængende medicin. Og der kan jeg huske, at det var bare tredje gang, hvor hele, hele fundamentet, man stod på, det bare fuldstændig forsvinder én gang til. Og det er sådan... Første gang, så får man bygget sådan et lille fundament. Det er sådan lidt skrøbeligt, men trods alt, man kan mm. så stå på det. Og så, der, hvor de får ved, hvad det er, der, der, hvad hedder, der forsvinder det. Og så får man bygget et lille nyt fundament og håb på, at det her, det kan holde lidt. Og så det var bare tredje gang, hvor det bare fuldstændig eksploderede. Ja, det må være et lille fundament af håb, som det, det. der forsvinder fuldstændig der fuldstændig. til Fuldstændig. Ja. Altså, hun, ja, hun var rigtig, rigtig sød. Og hun sagde faktisk til mig, at, øh, at hun kunne se på mig, at det var jeg ikke klar til, så vi kunne godt vente efter weekenden, og så tage... Altså med at tage medicin? Tage medicin ja. der, ja. Øhm, så jeg også kunne nå at komme med i processen. Øhm, og, og det er jeg rigtig glad for, hun sagde. Øhm, og det tror jeg også, altså vi alle sammen var glade for, fordi så nåede vi nemlig, og det var heldigvis også lige inden alt med corona kom og sådan noget. Ja, det var der et menneskeligt overskud af hende sygeplejken. Ja, det var overlægen. Ja. Overlægen, ja. Undskyld. Ja, det var det. Øhm, og hun var også ude ved mig flere gange og spørge, hvordan jeg havde der og sådan noget. Det synes jeg egentlig var rigtig sødt af hende. Øhm, hvad hedder det? Men så nåede vi der i weekenden og få ringet til alle, weekend, som vi tænkte kunne have en interesse i at komme og sige farvel til Christian. Så vi endte faktisk med, selvom vi har fået den her virkelig, virkelig hårde besked og umenneskelige besked, så fik vi faktisk en okay, god weekend, fordi at så fik vi ringet til alle Som vi tænkte ville komme og sige farvel til Christian Og der kom, tror 80 den weekend På Bispebjerg Hospital Sådan, nej. Ej, hvor vildt ja, øhm, Og vidste de på det her tidspunkt det, det kan jeg ikke huske i starten Havde man godt, at der snart ville komme Altså havde en idé om, at der snart ville komme nogle regler for At der ikke var være nogen, der besøgte ham Nej, det vidste vi ikke nej, okay. Overhovedet okay. Ikke. Vi havde godt hørt lidt om det her corona selvfølgelig, Men man kan sige for os, der fyldte egentlig ikke så meget For at Det var meget en anden sygdom, der fyldte Ja, for. lige præcis så hvad hedder det, og vi er rigtig glade for, at vi nåede at gøre det Fordi ja. at, det var sådan en underlig øh, weekend Fordi at vi var dybt ulykkelige og vildt kede af det og sådan. Men samtidig så var det sådan, så ligesom, at man gik ind til Christian og havde en stund med ham mm. øh, Og det var sådan, det kunne man gøre hvis, altså sådan, ja, alene eller sammen med nogle andre, hvis man havde lyst til det Og så sad vi faktisk ude i patient, øh, patientopholdsstuen altså, og så kom folk ud bagefter, og så sad vi derude og, og snakkede sammen og mindede Kristen og fortalte alle mulige gode historier om ham og sådan noget. Mm. Og det var egentlig helt vildt hyggeligt, fordi så havde du den der sørgelige stund sammen med Christian, hvor du sådan faktisk siger farvel til ham. For det var det, folk gjorde? Ja. Kom. ja. ja. Og så bagefter så kom man ud, og så kunne vi sidde og snakke og fortælle alle de her sjove, gode historier der også er om ham, og mindes, hvordan han var før han blev syg, og, og den Christian, der var før, og det var rigtig, rigtig rart, faktisk, fordi at, så vi, vi sad jo også og grine nogle gange, og det kan jo nogle gange måske virke sådan lidt absurd, men det er bare fuldstændig sådan befriende at sidde og grine, mm. fordi at, når du er så presset og du er så ked af det, som man jo er, så er det en, en kæmpe lettelse at, at kunne grine også. Det letter virkelig meget, så du er klar til at tage den næste hårde omgang, der kommer. Øhm, så det var, det var faktisk en, en, en ret hyggelig weekend. Øhm, alt taget i betragtning, selvfølgelig. Øhm, og så også Igen set i bagspejlet Virkelig virkelig dejligt at vi nåede det Inden corona netop kom og lukkede det hele øhm, Og der var flere der kom igen og sådan noget. De kom også, Der var også flere der nåede at komme To gange så kom de sådan Om og tirsdagen og så mener det var om onsdagen Hun så lukkede Landet det Frederik Hvor at, så måtte der ikke komme nogen Og besøge Christian sådan rigtigt Så de kom og besøgte Mandag tirsdag Og hvornår ja. sagde du farvel til Christian? Det gjorde jeg at den 20. marts. Okay. Ja, øh, vi var så heldige, kan man sige, at øh, vi fik jo lov til, på trods af corona, stadigvæk at være hos ham. Øh, hvad hedder det? Øh, men der til sidst, der begyndte de jo også at komme og sige til os, at nu vi, vi var fem omkring Christian, sådan hele tiden. Øh, men de sidste par dage, der begyndte de også at skære i det antal, og det var svært. Ja, fanden Øhm, fordi at en ting var at skære folk sådan udefra fra. Det er jo selvfølgelig rigtig hårdt, for der er rigtig mange mennesker, der holdt af ham. Men at skulle begynde at skære i sådan helt, helt indercirklen, det var ikke særlig sjovt. Øhm, vi, og man kan sige, at Christian han døde den, den 20. marts, og den 19. marts kom lægen og afdelingen og sagde, at fra dagen efter af, der måtte vi kun være tre ved ham. Øhm, og det var vi jo meget kede af, fordi at så skulle vi jo rigtig til sådan at skiftes og finde ud af altså sådan virkelig sådan internt også. Og det var rigtig hårdt, fordi der er jo ingen, der har lyst til ikke at være hos ham. Mm -hmm. Der er jo ingen, der ved, hvornår han ligesom ikke er her mere. Men øhm, hvad hedder det? Men han døde så der natten, den 20. marts. Øhm, og var du der? Ja, jeg var der. Jeg var med en lag sammen med ham. Så jeg kan huske, at... Øh, hvad hedder det? Vi, øh, den 19. marts, vi havde heldigvis lige nået at finde alt det, alt det tøj, vi syntes, han skulle have på, og de ting, han skulle have med. Øhm, og hvad hedder det? Vi havde alle sammen der den øh, fredag den 6. marts, der havde vi alle sammen sådan, haft en stillestund med Christian selv, og øh, sagt de ting, man gerne ville sige til ham, og sådan nogle ting. Og så kan jeg huske, jeg skrev skrevet en brev til ham, og så havde jeg så, fordi vi var jo indlagt næsten 14 dages tid, så noget skulle man få tiden til at gå med, så nogle gange så skrev jeg også lidt mere til det her brev. Og så noget jeg heldigvis at læste for ham en gang til med de ting, som jeg havde tilføjet. Og så kan jeg huske, at jeg sådan, det kommer til at sove ved siden af ham, som vi plejede hver eneste aften. Man får sådan en rytme. Det sker jo ikke så meget, øh, som man får sådan en rytme, men man gør de samme ting næsten på samme tid hver dag. Øh, og så jeg når jeg bare at sige til ham, sådan, at jeg var rigtig, rigtig glad for Han skulle bare vide, at jeg var rigtig glad for, at han var min kæreste og at jeg var hans kæreste. Og så går der fem minutter trøje eller sådan noget, og så er det så han sådan under Mens du ligger ved siden af? men jeg ligger ved siden af. Så det var det sidste, du fik ham? Ja. Du smiler ham? Ja. Øhm, og jeg kan huske, at mig og holdt meget i hånd og sådan noget. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi ikke gjorde det, men det var meget hyggeligt og sådan noget. Og jeg kan huske, at hans hænder, de var varme, som det aller sidste. Resten af kristen var helt kold, men også altså jeg tænkte, den ene hånd, det var måske, fordi jeg holdt i den sådan den norm mm. så giver jeg måske noget varme, men den anden hånd var var faktisk også varme. Mm. så det var sådan Ja, det var nok det sidste, jeg sådan fik ham. Det synes jeg egentlig var meget sådan en fin måde at sådan sige, sige sådan farvel på. Og hvad rammer dig bagefter? Altså lige bagefter. Ja, sådan hvad rammer der bagefter? Nu har du afsluttet det her... ikke kapitel af dit liv, det næsten det, men, men du har lige sagt farvel til din, øh, der os soulmate, til din kæreste. Ja. Altså lige bagefter, så begynder jeg faktisk bare at pakke mine ting. Okay. Altså jeg ringer til hans forældre, og bliver sådan helt praktisk at pakke mine ting. Fordi jeg ved jo godt, at lige om lidt, så skal jeg tage herfra, og, og, fordi jeg kan jo kun være indlagt i kraft, at kristin er der. Øhm, øh, Ringede til hans forældre, som noget af det aller eller første, og hans lillebror, så de kan komme ind, og, sådan, og så begynder han bare at pakke. Øh, og jeg tror, jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Men det er sådan, det er nok bare, fordi det kan man gøre. Det er sådan noget, jeg, jeg kan pakke. Jeg kan ikke gøre andet, men jeg kan pakke nogle ting, så jeg kan gøre noget praktisk. Jeg kan sådan... Øhm, og så, øh, så kommer de så, og så siger vi så farvel til ham. Og så tager vi faktisk hjem til Der var meget Christian, vi bor. Øh, og sidder der øh, og selvfølgelig vildt ked af det, men igen begynder at sidde og fortælle historier om Christian og sådan noget. Og får den her. Vi begynder faktisk at sidde og grine klokken 3 om natten, og vi er alle sammen helt vildt trætte og sådan noget. Og bare fortælle nogle sjove historier om ham og sådan noget. Og det er vildt dejligt. Og så tager vi ind til ham igen, hvor de så har gjort ham i stand og siger det sidste farvel til ham. Og så øh, går vi en tur rundt om Bispebjergs fodboldbaner og så står solen bare op, og det hele marts måned har været grå og trist, og det har regnet og sådan noget, og det var bare sådan den første dag, hvor der var sådan, i hvert fald hvad jeg husker, hvor der bare var sol. og Det var bare sådan en virkelig, virkelig, virkelig smuk solopgang, og så kan jeg huske, at vi kører hjem, og så kan jeg faktisk ikke huske noget. Og hvad med begravelsen? Begravelsen var jo igen på grund af corona sådan lidt specielt, fordi vi måtte jo ikke rigtig være så mange mennesker. Så vi endte med at være kun den allernærmeste familie. Øhm, men så hans to kollegaer og veninder op fra Frederiksberg Gymnasium havde så, øh, gjort, de havde så arrangeret det sådan, at man kunne betale 10 kroner til dem. Alle dem, der ikke kunne være med, kunne betale 10 kroner til dem. Og så kunne de så købe en blomst, hvor de så satte et lille navneskilt på, og så repræsenterede blomsten så den person, som gerne ville have været der. Og det endte med, at vi fik sådan, jeg tror, det var 180 blomster, eller sådan noget. så det var vildt smukt faktisk, fordi den der kirke, som alle de steder, hvor der ikke måtte sidde nogen, der lå der bare sådan blomst. Så den var faktisk ja, meget var farverig. I, ja, den kirke der. Altså, det var sådan. Og det var hele de Hillerød? Nej, det var ude i her Okay. Øhm, så man kan sige, at hvis alle de mennesker også ville have mødt op, så havde der ikke været plads til dem i kirken, for det var sådan en lille, bitte kirke. Ikke? Øhm, så det var det var sådan en underlig dag, fordi man fik jo, altså, vi fik selvfølgelig sagt farvel til Christian og sådan, men, men vi fik jo ikke den der gravøls øh, stemning. Så da der var da vi så havde urnenedsættelser, der havde vi så skrevet til folk, at dem, der havde lyst, kunne komme og se det, og der dukkede så, altså der skal lige sige, der er sådan en times kørsel ud til Nørre Hjernløse øhm, fra København, og øhm, der tror, der dukkede sådan 50-60 mennesker op, bare for at se, at urne blev sat i jorden, og det var det eneste, jeg havde sagt, der ville ske. Vi havde ikke sagt, der ville være noget eller sådan. Det var igen helt vildt rørende, og så holdt vi så en mindefest for ham op på, øh, op på Frederiksborg Gymnasium. Hvor han arbejdede og var rigtig rigtig glad for at være og sådan hvor at der kom over 100 mennesker øh, sådan igennem dagen øh, både gamle elever og kollegaer og sådan noget så det var og det var en rigtig rigtig dejlig dag for der fik man så den der gravelse. Jeg kunne Æh, se nogle af alle de mennesker han ja. har gjort indtryk på det var Det var det også. Æh, vi havde også en mindeindsamling, hvor vi på tre dage fik indsamlet 30.000 kroner og sådan noget. Det var jo ikke kun os selv, der havde smidt i den. Så det var jo også vildt rørende, at der var folk, der ville donere penge til sådan en formål. Altså sådan synes han var værd at give lidt for. Ja. Ja. Og hvad så? Altså jeg tænker, det der, det kan jeg jo ikke forestille mig, fordi jeg mistede det så pludseligt, men der må komme et eller andet helt enormt tomrum efter at han dør der? Altså, vi de har fyldt så meget, at du har været ved hans side, og så lige pludselig er der stillet? Det gjorde det også. Men jeg vil gerne, men jeg kan ikke rigtig huske tiden efter. Er det rigtigt? Ja. Øhm, jeg har fået fortalt lidt, hvad der skete, men jeg kan ikke huske det. Okay. Øh, Går det du på lidt... arbejde? Øhm, jamen, det er der, jeg begynder at huske lidt igen. Det er der, jeg begynder at få arbejde. Øh, 14 dage efter, sådan cirka. Uh -huh. øhm, men altså, jeg kan godt, jeg kan godt huske nogle glimte af det og sådan noget, men ligesom bare, det bare er det en lang dag. Øhm, men jeg, det var jo igen det, der var sådan lidt underligt Det var jo, at der var jo corona Så, så der, Selvfølgelig var der et tomrum Men jeg ved ikke, om det blev større af, at der også var corona Altså, det var sådan Fordi Jeg kan huske, da vi Dengang, hvor Christian fik stillet sin diagnose og sådan noget, Der levede vi sådan lidt i en lille boble op i, i hillerødder på hos hans forældre øhm, Indtil han skulle starte behandling Og sådan noget. Og der, altså, der levede vi sådan vores egen lille boble Men der er den ligesom så Rest, der viser skulle tilbage og have en form for hverdag igen og sådan Men så var der jo masse liv ude i byen og omkring os og sådan noget. Men da vi så ligesom trædede ud fra Bispebjerg Hospital, fra den lille boble, vi havde levet i der, så var der bare en anden stor, kæmpe stor boble, hvor der heller ikke skete noget. Ja, det er synd at sige i hvert fald, at verden bare kørt videre i de der lille ja. der. Ja, præcis. Altså, så, så det var sådan lidt mærkeligt. Så jeg ved ikke rigtigt, jeg tror, der gik noget tid, inden jeg begyndte at føle det der sådan tomrum. Og det kom helt sikkert, fordi at vi havde været to derhjemme, og lige pludselig var vi kun mig. Øhm. Så altså, der kommet kommet kæmpe tommer, men jeg synes, der gik lidt tid, og jeg tror, at blandt andet det var på grund af det med corona også. Fordi... Altså, fordi det faktisk var rart, at hele verden ikke kørte videre med 180 ja. timer? Lige lige ja. præcis. Altså, jeg, jeg, jeg føler at jeg egentlig sådan rigtig gik glip af noget, for det gjorde jeg jo ikke, fordi alle andre sad jo også bare derhjemme, og var isoleret, hvis man kan sige det sådan. Og Anne, hvad, øh, nu sidder du her foran, foran os, øh, ja. autentisk og, og strålende. Hvad har, hvad har du taget med for Christian? Hvad er det, Christian han har, han har gjort for dig? Han har... Han har gjort mange ting. Han har givet mig sådan en, en ro, som jeg ikke havde før. Han var meget rolig menneske, meget, meget rolig menneske, meget tålmodig menneske og sådan noget. Det er jeg bestemt ikke. <laughs> så, øh, så det har han givet mig. Så har han bare altså, den måde, han var sådan på accepterende og, og rummelig. Og Selvom han synes jeg nogle gange gjorde nogle dumme ting, men så accepterede han det jo. Og, sådan, og han var ikke dømmende på nogle måder for mig. Så det tager jeg rigtig meget med mig, det der med også at være lidt mere rummelig nogle gange. Og sådan. Øhm, ja. Har du et billede med Christian? Ja, jeg har et billede med Christian. Og et lille minde. Og et minde, ja. Det øh, må øhm, lige ser, om jeg er må jeg ikke ansætte. Mindet kan jeg lige se her. Det er Det jo sådan, man. sådan lidt aktuelt, kan man sige. Det er sådan landsholds en landsholdstrøje, som Christian fik i 10 års fødselsdagsgave. Mm. Så det er den originale... 92, Nej, tror Nej, det er, lov. Nej, er det ja, Og den har jeg fået lov til at affære, for jeg var den eneste, der kunne passe den. <laughs> øhm, Ej, det, nu, nu, det. Der, nu kan jeg fortælle dig, at produceren her, har man siddet og kigger meget længselsfuldt over på den her <laughs> Det gør jeg også. Ej. Ej, det er dig, Christian. Har du den på, når der er landskamp så? Er det rigtigt? Ja, det har jeg. Christian elskede jo fodbold og levede for fodbold og sådan, så det synes jeg var sådan en rigtig fin ting. Øh, og så er det her den originale EM-trøje fra 90'er. Ja, det er godt nok et, et minde. <laughs> ja. Jeg synes, det var så fint, det der, du sagde med, at han var tålmodig, for jeg kan bare virkelig huske, når man havde idræt med Christian, at <laughs> der var noget, et bånd til nogle af de der fodbolddrenge i klassen, som mm. vi andre aldrig ville kunne opnå. <laughs> ja. Altså, der skete et eller andet mellem dem, ja. der var så fedt, ja. og så kunne man prøve lige så hårdt, som man ville, men man kunne aldrig, <laughs> altså sådan... <laughs> og, okay. og det der, når man prøvede at få bygget et spil på banen, eller sådan, eller på benene, hedder det, så, altså... Så er der altid sådan en stor gruppe af sådan usportlige ja. mennesker, der ødelægger det for alle ja. de andre. Og der tror jeg bare virkelig, at han har haft medfølelse med de der fodbolddrenge fra klassen, der gerne vil spille den ordentlig bold. Og ja. han er så fint. Ja. Og hvordan, hvordan ja. mindste du dem nu? Øhm, jamen jeg minder ham jo for eksempel i den her tid. Der minder jeg rigtig meget ved at se fodbold. Altså jeg, vil sige, jeg kunne også godt selv i fodbold før med Christian og sådan noget, dog ikke lige så meget som han måske. Op i, går op i det. Han, Han havde været op, i, op at køre de her dage. Han havde helt op at køre i går og sådan noget. Ikke? Så, men, men det er egentlig at gøre nogle af de ting, som mig og Christian gjorde sammen, som vi godt kunne lide. Nemlig at se fodbold, for eksempel. Det er noget, vi altid har synes var rigtig hyggeligt. Og, sådan. og så bare... Ja, altså. Jeg tror ikke, jeg gør noget bestemt. Jeg, jeg tror bare, det er sådan... Ja. Og Anne her til øh, her til sidst vil jeg faktisk gerne lige spørge dig noget, noget lidt mere alvorligt. Ja. Og det er øh, og det er rent et undre spørgsmål heroverfra. Har du oplevet at blive negligeret i din sorg, fordi du var en kæreste, og for eksempel et gift med, med Christian? Ja, det synes jeg nogle gange. Eller det kan også være, at det er bare mig, der har haft den følelse. Men ja, altså jeg følte jo, at der var nogen, der kom hen til mig allerede 14 dage efter, og sagde, at de var rigtig ked af det, der var sket. Og sådan noget. Men, øhm, men nu skulle jeg selvfølgelig lige tage noget tid, og noget, så, så kunne jeg jo også bare finde anden. Eller så skulle jeg også videre. Så, og hvad nu, øh... får det dig til at føle, når folk siger det? Jeg synes det var upassende på en måde, fordi at det har lidt, at man sådan negligerede det kristen, og jeg vi havde haft, eller reducerede vores forhold til sådan noget praktisk noget, men jamen, altså... Og noget, der kunne erstattes. Fuldstændig noget, der kunne erstattes med noget andet. Og det kan det jo ikke. Og det er jo ikke, fordi man ikke kan finde kærligheden igen. Men, men det er jo en anden kærlighed, man finder, så det er jo ikke den meget og vi havde. Og, og det kunne godt sove mig nogle gange. Der var også nogen, der sagde til mig, at vi holdt ikke sammen så længe, som om det var sådan en familien omstændighed, men... Det er det jo ikke. Altså. Min psykolog sagde også, at det handler jo ikke om længden på en relation, men dybden af den. Men det har vi også snakket om tidligere ja. med andre deltagere Blandt andet kan jeg huske, at vi snakkede om en, der mistede sin veninde, hvor hun ofte følte, at hun skulle retfærdiggøre for, at de havde været veninder så så lang tid, og så vil hun altid gerne sige efterfølgende, men vi blev hurtigt meget tætte. Altså det derfor, ja. altså sådan, jeg har aldrig en følelse af, at jeg skal retfærdiggøre for mit forhold til min lillebror, men mm. når det så er sagt, så når man mister en kæreste som du, altså din hverdag bliver jo påvirket og ændret i en højere grad, end min nødvendigvis har gjort. Fordi du, han, altså, ens kæreste, når man er i jeres alder, og, eller i vores alder, altså er jo ens hverdag. Det fylder jo det hele. Det det. det. må altså, have været enormt ensomt. Men det var det også. han var den, altså, Jeg savner stadig at sige godmorgen til ham, og sige godnat til ham. Altså, han var det første, jeg så hver morgen, og det sidste, jeg så hver aften, jo. det er han ikke mere, og han er der ikke. Og der er mange af de ting, som der sker også bare, sådan, den kamp for eksempel i går, i fodbold hvor man gerne ville dele det med ham og sådan, mm, altså og så de, han var der jo hver dag vi var sammen hver dag øh, og nu er vi det ikke mere og det er bare sådan. ja det er så mærkeligt at forstå lidt ja And, uh, du har taget noget musik med ja hvad skal vi høre øhm, jeg har taget Nick og Jay sang hele vejen med og det har jeg fordi at det var den koncert vi var til der skulle, hvor vi havde vundet billetter øhm, der skulle man skrive og ønske en sang og så skulle man skrive hvorfor og så skrev jeg ind og ønskede den her sang, fordi jeg synes egentlig var meget fin for i Christians historie, med at han havde fået den her sygdom. Og så vandt vi så også det her billetter og kom ind, og så læste de også brevet op. Oh, så, Gud, faktisk, så faktisk den sidste sådan rigtig hyggelige minde, vi har sammen, hvor vi lavede noget, der ikke handlede om kraft, det var faktisk at være sådan her koncert og derfor så den her sang også fået en kæmpe stor betydning for mig efterfølgende, når vi hørte den også til Bisættelsen. Og vi hørte den til hans mindedag og sådan noget. Så det er sådan en sang, der har bare har fået en, en helt speciel betydning for mig øhm, i det her. Så det er derfor. Så er det vel passende, at mm. vi sætter hele vejen på med Nika til Anne. Tusind tak, fordi du bare har delt din historie i dag. Jo, selv tak. Jeg har en bankboks fuld af lutter og gode mænder. Lever livet som et frit kvarter, hvor klokken aldrig ringer Søde kvinder får røde kender, når vi rammer landet senere Ingen problemer, vi gør det igen og igen og. Men jeg kender det føles som om tiden er banger Drengen bliver til mand og ny liv de begynder Og folk omkring, der går i vidt forskellige regninger Nogen bliver lige her, andre forsvinder Men vi lå sammen, der skal vi stå til vi bliver gamle og gro Og selv nej, det brænder på, yeah. Siger, at en sand ven er ligesom et andet jeg. Og det gør hele vejen ned lige sande vej jeg går vi blot knægte Med ingen ting at miste men pludselig blev vi voksne Og nu er vi her så Når det rammer Når, når livet rammer, rammer, dybt er du så med mig Eller er du fremad fra mig Når vi stander Når, når vi nu stander, stander på det Københavntown, hun er ikke den samme mere Hun ændrer sig, jeg ændrer mig lidt svært at navigere En gang var det bare gutterne en på klubberne Før vi talte pengene, ja før vi talte minutterne Og millionerne ruller, når lader dukke op Så sker der ting og sager i en Men jeg inhalerer, jeg exhalerer Jeg er helt tilfreds med den måde, hvorpå jeg eksisterer Folket er exalteret, fordi de får sig værd De har profiteret, de er ikke bare tekster mere Lad altid nogensinde nogen ting Nogen kende nogen penge Kom imellem os før Og før hvor vi blot knægte Med ingenting at miste Men pludselig blev vi voksne Og nu er vi her Så siger mig Når det rammer, når, når livet rammer Rammer dybt, er du så med mig Eller er du fremad for mig Når vi strander, når, når vi nu når strander Strander på det sted, er det så dig der puster lige Det skal komme og man skal gå Jeg er ja, lige her lige her komme og man er du mig for din ven Der findes ting, vi aldrig må klare Kaldte du mig for din dreng Så finder vi vej igen Kaldte du mig for That's what I'm me. Yeah.